Ba, Ozti lalontan guretzat oso importantea zen 2018an hartu genuen bidea segitzea eta erakustea sindikatu guztien e, e, artean saiatzea e, batuketa bat e, segitzen beraz hortan e, lan egin dugu azken aste hauetan CGT, BZ, Aitzina eta EBA kolektiboarekin 2018an egin genuen maiatzea bat berriz produsitzeko naiz eta e, Ozti duak bezala konfinatuak izanen garela. Beraz e, egoera hori ikusita eta osasuna, e, lehentasunari emanez, guritzat importantea zela, saiatzea ala ere e, buroka egun hori e, lehen golerroan izaitea eta maskatzea Eta horregatik atik erabaki dugu e, aman komunan tekstu bat igaztea eta bideo bide egitea eta maiatzak bat hori, ba, xare bitartez, argazkien bitartez, eta bideoen bitartez, e, erakustea eta mobilizatzea. Beraz da ditugu, langile guztiak, e, etxez etCS hauzo-zauzo, joitea, aien balkoiak, aien etxeak, aien leioak, edo ateak, e, jantztea, nahi dituzten aldarrik apeneekin, eta oroitaraztea, datogen, e, hasteetan badakigu borrokan egon beharko garela eta nahi ditugun borroka horiek ba, lehen lerroan edo lehioetan e, jartzea Uri dapisat mm. pentsatu dugu aurtengo eta Vai. ikusiko dugu zer gematen duen ba, Aula dugun egoera, baina aire badakigu zondo konfinamendutik aterako garenean e, ez dugula beste aukerarik izanen eta borrokan jartu beharko gira gobernuak eh burukan utzi gaitzu eh zertaren eta badaki sondo, e, jadanik e, gure ondoo badakik hasi dutela gure lan kodigoak hasi dut esunkitzen eta e, goera honek ekarriko digula beste goera bat krisi ekonomiko eta sozial bat ekarriko diguna eta eta hortan ere egin dugula e, aurreko crisiarekin bezala egin duten bezala eh sh zertuba kolgula burukan beste mundu bat era ikitzeko eta ez izultzeko gine munduan. Ara eta, behaz, astezken, edo, astertuntan, edo er, Filipek egin deklarapen eta, hartzen diren, neurrietaz konfinamenduari lotuak, horre aldakikapenak agerdita izke, balkoinetan edo saresotzialetan? Bai, nola ez, hor ikusten dugu, eh, gobernuak alidera erantzuten medefek ematen eh, dituen eh, Aginduei, eh, albesein fite berri zaxibar dela lanean, eta albe fite eh, duten eh, egoera ekonomikoa konpontzeko eh, langileak eh, sufritzen balin badute edo kutsiatzen balin badute eta pandemia hori handitzen balin bada, eh, bigarren plano batean pasatzen dela eta bukaeran haien elburua dela kapitalari eh, erantzutean guk pentsatzen dugu kapitala dela benetazko birusa, beraz e, orren aintzinean e, medio gehiago jarri behar dilela, eta labetik pentsatzen dugu gula e, ge, medio gehiago jarri behar ditugula e, prebentzioetan, eta osasuna segurtatzeko e, enpresaz, enpresa zenpresa edo, edo eskolaz, eskola izango dena segura eskia goiti iti e, eta hola eginez E, gero eta jende gutxiago gutxatuko genuke. Eta horagitara txibar dugum, ez dakite osasungintzakoak e, esan duten edo ez, baina haiek e, dioten e, e, egun bakoitzeko e, pertsona batek hospitalean readmisionetan edo daudenean 20.000 euro dutela eta dira gutxi gora bera, eta marregun berak pertsona bakoitzak badu kostu bat ospitalean dagoenean eta dela 10.000 euro edo 20.000 euro tartean Beraz, dira hori ematen ba genuen benetazko eh, prebentzioetan, segura eski konponduko genuke eh, arrazoa bezberdinki. Beraz, horrela pentsatu bako genuke. Nola iten dugun langileak eh, babesteko eta ez kapitala babesteko. Eta momentu honetan gobernuak bigarren helburuari eh, dantzuten dio eta ez dela unak garria. Langileok ez dugura hori pagatuko gure bizkarrean eta hori da borrokatu bako duguna dator edile beteetan. Hortengo, maiatzeren lehena, manera bereziz ospatu beharko dela, ikusist bizidugun egoera. Hordean, gurekin dugu zerrete, uh, zenikataren izanian, uh, amaiur, uh, koskajat, egunan, amaiur? Egunan. Odean, nola ospatuko duzioztira lehuntan, maiatzeren lehena zerretean? Dugu, kezgin uen ospatu nahi baten maneran, maeran. Egeusitu dugu, ala ere, beste erkahte batzuekin, baina bizi lab, eba eta entzinarikin, ados maitea, joan uh, menuktan uh, bezala tematika bat zonimuruan, eta importanzitza egun hori, uh, ala ere egun ori, importante hori guretzat, uh, ospatzea manera batean edo beste, eta hori egun dugul dei bat, bakotxak bere leioetan, bere balkoietan, uh, mesu bat egitea, eta argazkiak hartzea, eta, eta erakustea, Uh, Maia txarren lehena hori or, uh, langileen uh, deretsua inelgun uh, importante bat dela eta oraindik aurten importanteagoa izango dela gero den denarekiko. Dehia iten duzi beraz jendiari uh, eta zon militanteari hori, eh? Balkonietan eta gertzia aldarrik apenaka, hori da? Bai hori da. Ateratzeko deretsurik ez dugunez berren gure etxetan be aldarrik atza beste Bestemundu bat nahi dugua, bestemundu bat sozialagoa, ekologiak gua, eta nunderetsoak egitugun uh, uh, lang lan girentzat eta nun ere emazteak eta gizonek berderetsoak dituzten, adi girez. Ado, Xabeaz, Gantuzo, uh, uh, sindikat uh, multsu batzi izte, sindikat eta elkarte? Bai, gira bost zainatzailea uh, hor, lehiortan, gira sindikatuetan uh, CGT eta LAB le cartétan d'ici iba cognancia esa amistad est à une sina gasté le cartage alors chef de ta est à junta sen de ta Aintzina, mugimenduak ere ospatzen du maiatzeren lehena eta hainbat egitura eta asindikatek egin dehiari jontatzen da. Ordian dian, eta badakigu maneja, manera bere zian ospatu beharko duzela maiatzeren lehen hau aimak López. Bai, e, manera berezian menturu ez noiz baina manera bereziagoa no da edo aldarrikatzuko dugu hortengoko maiatzak bata, eh Nazioarteko eguna baina la ere iruditzan zaigu ezinbestekoa dela gauden egoera berezi honetan, ba Langileo Eskubideak aldarrikatzea. Izan ere iaz eh jadan ikasia genuen elkarlan bat e, sindikatu eta eragile ezberdinen artean, eh CGT labisieta ebarekin batu ginen iazkoan maiatzak bat eta gazte dinamikaren pean, aurtengoan, e, gazt, e, aitzina gaztean tolakundetik ezinbestekoa ikusi dugu ere, ba, maiatzak bat konfinatu honetara batzea, e, egoera berezi honetan, egoera konfinatu honetan, eta osasun krisi erdian, ba, langilion eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko. Eta, hain zuzen, aldarrikapen, e, dudo ere egiten duzie, lotzen dituzienak lehen ministro gazteukten eman dituen deklarapeneri? Bai, Eduak Filip eta orokorrean asteotan frantzesu gobernua normaltasunera itzulera zibilida itzetikortzera eta gukaldarrik atzen duguna da, normaltasunera itzulera honek ezin gaituela gazteok oraindik di gehiago Aldarrikatzen dugu atzen dugu, e, krisi, osasun krisioen ondotik etorriko den krisi ekonomikoa ezin dugula gazteok ordaindu. Jadanik e, prekarizatuak eta Iparra Euskal Herrian dagoen e, e, turismoan oinarrituriko ekonomiarekin jadanik gazteok biziki prekarizatuak eta biziki kaltetua gira. Ezin gaitu e, orain etorriko den krisi ekonomikoak aregeiago kaltetu eta gazteok ezin dugu krisia ordaindu hori da. E, Piskat gure erantzuna edo ba, azken asteotan frantxez gobernuak daraman diskurtso honi, ekonomian onarritutako eta ekonomiaren inguruko kezkan onarritutako diskurtso honi. Eta maiatzak batean ezinbestekoa iruditzen zaigu hori plazaratzea. Gara, gazteak zuzinkukitzen dituzten kalteak eta giniak beratzen zinean, eta nola eginen duziek kalerat edo karrikarat ezpaitzizte jausten al. Biatua dugu jadanik deialdi bat e, jendeak e, argazkiak bidalditzen, horretarako e, mail bidez egindaiteke mbat.confine frantxesez idatzia abilduak email.com mailera bidalde, bidaltzen alditu jendeak argazkiak bakoitzak bere alderrikapenarekin, bakoitzak bere lemarekin eta ondori ondotikoiek eragile bakoitzak gure sare sozialetan zabalduko doitugu, eta ondotik datotzen egunetan emanen ditugu setasun gehiago, baina nagusia izanen da amabiak, eh, amabiak amargutitan, eguerdi amargutitan, balkoi eta leioetara ateratzera deitzen dugu jendea, eta kantu berezi batzuekin, ba, ba aldarrikapen hori langilonesku biden aldarrikapena zabalduko dugu eguerdi aldera ipar euskal herriko leio guztietatik. Yakinez, Euskal Iratien e, sustengo edo laguntza ere eukaren duziela kanturien emaiteko. Maiatzaren lehen berezia izanen dela hostilaren ondakoa barakigu eta bizi imogimenduak bere aldetik nola prestatu duen egun hori aldi eganen daukozu eliz Elis, dile, egunon? Bai, egunon. Bai, beraz, e, e, aurten e, kiskat berezia izanen da, zanta denak konfinatuak gira, bainan uh, ala ere uh, manifa adarrikatzaile bat antolatu nahi dugu, eta beraz uh, proposatzen uh, degudenei bakoitzak bide lehiagoan zartzea, eta um, banderorak zartzea, afitzak, bena, eta gero uh, eguer ditan zartzea musika eta arabotza egitea, Ola uh, gure keskak eta gure uh, uh, beharrak adierazteko. Eta gero ba, bakoitzak hartzen ahaldu uh, argazki bat eta bidali. Eta ola ikusiko dugu nende uh, hainitzek uh, uh, egin duela manifauri. Ara eta kesketan eta aldarrikepenetan ze emanen duzien zinean? Osa zun uh, larri aldi horrekin. Ikusi dugu nola gure sistema bizki hauskorra dela. Eta ikusi dugu nola gure servitzu publikoak beharrezkoak gidela. Eta nola uh, egoera tzarrean diden. Bon, hori ikusi dugu. Ikusi dugu nola uh, ospitaletan luzaz uh, greban izan ziden. Eta, eta gobernuak uh, etzuen uh, ditsik edantzun eta abar. Eta beraz. Eta ikusi dugu nola emasteak lehen mailan diden. Eta onokorrean. Gusi pagatuak direak lariadietan haiek dira lehen leroan. eta beraz gure sistema hori aldatu aldatu behar dugu. Eez dugu hola uh, segitu behar, eta pobreek ez dute pagatu behar krexi hori, hori uh, sinnez ade dugu, eta gauza hait aldatu behar dugu, adibidez ber lokalizatu behar ditugu gude en Ikusi dugu nola maskak, adibidez, maskak zira atse maten uh, frantzean, zenta benak uh, txinan uh, eginak dira. Eta hori ez da, ez da normala. Eta ikusten dugu ere nola, nola azkinean, onarrizko beharrak ateratzen diren. Lari aldi egoeran. Beraz, uh, jendeak, jenari uh, osason suan haidu... Lizileku uh, egokiak behar ditu, eta beraz hori adierazina edugu ere, eta etortzen den uh, ekonomia larri aldian, gobernuak beraz din publikoa banatuko du, baina hori uh, metamorfosia ekologiko eta sosialaren alde izan behar da. Ez betiko sistema sustendatzeko adibidez IES uh, fiskala egiten uh, duen empresei joatea uh, uh, edo kutsat zaidiak diren empresei uh, joatea uh, Oli ez Uste duzie, espero duzie en videori hartuko duela gobernuaka Ez da ola coitxureik eba iten momentuan, bate? Ez, batez Azelantziz baman uh, ala ere uh, guk dugu podelea azkeneg guk hartu behar dugu poderea eta edak kutucci uh, berhar diogu uh, gobernuari beste bide bat hartu behar dugoula azkenang beti aabellatsen uh, uh, inteleechak uh, sazel dituste eta osasunari adian adibidez, nor dira lehen lehoan, nor dira lana egiten dutenak, dira erizainak, dira uh, pubelak uh, bitzen uh, dituztenak, dendetan uh, uh, lan egiten dutenak, haiek dira beharrezkoak, haiek sandu behar ditugu. Hainitzi zan behar dira uh, maia zaren lehenan, egoer ditan, kompoan edo lehioan, Eta hala, ibakusteko eh, uh, Iandek beste bide bat hartu nahi duela. Ongida, milesker zuri uh, Elise Dile Arkitasururi uh, emanik Milesker zuri